Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salətu və seləmü alə əşrəfi l-ənbiya və l-mursəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecma'in əməbə Bugünkü mövzu Allah'ın adları və sifətləri barəsində olacaq Bu mövzu barəsində evvelki dərslərdə danışmışım Bu dərsdə qısa olacaq, çünki əvvəlki dərslərdə geniş danışmışıq. Və Allahın adları və sifətləri bu mövzunun tövhidlə əlaqəsi nədir? Əlbəttə ki, bu mövzunun da tövhidlə əlaqəsi var, çünki tövhid üç kismə bölünür. Qububiyyət tövhidi, yəni Allah yaradandır, hər şey yaradan. İdarə edən Allah subhanət alədir Ruzu verən Allah subhanət alədir Uluhiyyət tövhidi İbadət tövhidi Yəni ibadət yalnız və yalnız Allaha olur Və üçüncü də Allahın adları və sifətləri tövhidi Və bu da tövhidin Üçüncü növüdür Və ona görə də Allahın adları və sifətləri Tövhid kitabında zikir olunur Və tövhid də Hamiyyə məlumdur ki İspat etmək bir də inkar etməkdən ibarətdir. Necə? Məsələn, tövhid-ülhiyyədə biz deyirik ki, La ilahə illallah, bu tövhiddir. Allahdan, yəni ərfi təzümə gedir, La ilahə yoxdur ilah, illallah, Allahdan başqa. Yəni, inkar etdik ilahların hamısını, sonra ispat etdik ki, Allahdan başqa, Heç bir ilah yoxdur. Deməli, tövhid iki şeydən ibarətdir, ispat və inkar. Həmsini Allahın adları və sifətlərində də bu cürdür. Allahın adları və sifətləri tövhidində Allahın özünü, ispa, özü üçün ispat etdiyi və həmsinin Peyğəmbərin s.ə.v. Allah üçün ispat etdiyi Adları və sifətləri Biz də Allah üçün İspat etməliyik Heç bir təhrişsiz Yozmadan bu adlar və sifətləri Və inkar etmədən Və keyfiyyət vermədən Bir də bənzətmədən Bu dörd şey olmadan Bunları etmədən Allahın adları və sifətlərini Nedə ki Allah subhanı teala Özünü adlandırıb Bu cür sifətlərə malikdir Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. o cür adları çatdırır bizə, o cür adları ispat edirik. Və həmçinin Allah s.ə.v. necə özündən naqiz adları və sifətləri təmiz edib, inkar edib, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Allahdan bu cür naqiz ad və sifətləri inkar edib, biz də onu inkar edirik. Məsələn, Allah s.ə.v. ayət el kürsü də deyir ki, La ta'khuzuhu sinatun wala nawmun. Allah Allah nə mürcüzdür, nə də yuxu. İnkar etdi özündən. Biz də bunu inkar edirik Allahın bu zətfəti yoxdur, mürcüləmir. Yəni deməli ispat Allah Subhanahu Taala özünü isbat etdiyi adları isbat edirik və özündən inkar etdiyi adları və sifətləri də inkar edirik ondan. Təvhid-i sifət, Allahın adları və sifətləri təqlibi budur. Və bu fəsildə ayə gətirib, Əraq surəsinin 180-ci ayəsidir. Allah subhanətə alə buyurur ki, وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى Ən gözəl adlar Allahındır. Allah subhanətə alə bu ayə vasitəsilə göstərir ki, ən gözəl adlar Allahındır. Yəni, insan, nə qədər adlar var, onların ən gözəli Allaha məxsusdur. Sonra Allah s.ə.b. buyurur ki فَدْعُوهُ بِهَا Bu adlar vasitəsi Allah'a dua edin. Həmin adlarla Allah'a dua etmeliyiz. Sonra Allah s.ə.b. arkasında buyurur ki وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ى اَسْمَائِهِ Onun adları barəsində küfr edənləri, ilhad edənləri ilhad, izah edəcək ne deməkdir? Neyil edənləri? Tərş edin. Onlardan uzaq olun. Onlardan olmayın. Səcəcəzəvunə məkənu yəməlun. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. O şəxslər ki, Allahın adlarında batil şeylərə meyir edirlər. Onlar layiqli cəzalarını alacaqlar. Allah səhətə alə bu ayədə bildirdi ki, onun adları vasitəsilə Allaha dua edin. Allaha adların vasitəsi ilə, Allahın adları vasitəsi ilə dua edilir. Və dua da özü özlüyündə iki qismə bölünür. Bu bayədə geniş kitabın birinci, fəslində, birinci cildində danışmışdıq. Qısa da olsa qeyd edək. Şi, dua iki qismə bölünür. İbadət duası, yəni ki, ibadət, etdiyimiz ibadətlər əsrinə qalsa həm də duadır. Namaz həmsinin duadır. Çünki namaz vasitəsilə biz Allahdan nə istəyirik? Allahın cənnətini, Allahın əmrini yerinə yetiririk ki Allah bizi cənnətə nəsib etsin. Deməli, namaz özü də duadır. İbadət duadır. Çünki Allah subhanətə alə özü ibadəti dua adlandırmışdır. Deməli, duanın birinci qismi ibadət duası. Allah subhanətə alə Ğafir surəsinin 60-cı ayəsində buyurur ki: "Vaqi'a rabbukum ud'uni astecib lakum." Sizin Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, sizin duanıza cavab verim. Sizə cavab verim. Sonra adınca buyurur ki: "İnne allazina yastakbiruna an ibadati sayudxuluna cehanneme daxirin." Və o kəslər ki, ibadət etməyi, mənə ibadət etməyi öz təkcəbbürlüklərinə sığışdırmırlar, cəhənnəmə zəlil olaraq gələcəklər. Baxın, Allah Sübhana Teala 1 ayədə, ayənin önündə dedi ki, mənə dua edin. Sonra dedi ki, o şəxslər ki, ibadəti mənə ibadət etmə, öz təkcəbbürlüklərinə sığışdırmırlar, özlərinə sığışdırmırlar, onlar cəhənnəmə zəlil olaraq gələcəklər. Allah Sübhana Teala dua, sonra ibadət dedi. Duanı ibadət adlandırdı. Deməli, duanın birinci növü ibadət duasıdır. İkinci növü isə dua məsələ istəmək duası. Yəni, hamımız Allaha dua edirik, nəsə istəyirik Allahdan. Buna da istək duası deyilər, istəmək duası. Sonra Allah subhanətə alə öncə qeyd etdiyimiz ayədə, yəni Əraf suresindəki ayədə dedi ki, و زار الذين يلحدون في Onun adlarında, onun adlarında adlarinda meyl edenleri tərk edin zarul lazina yulhiduna yulhiduna sözü ilhad sözünən götürülmüştür. və ilhad özü də laht sözündən götürülüb ilhad sözü lahtə meyl etmək deməkdir laht meyl etmək deməkdir Ərəb dilində ləhd dedikdə, həmçinin qəbir qazlıqda qiblə tərəfə edilən meylə deyirlər. Qəbir düz qazırlar, sonra biraz az meyli qazırlar ki, cənazəni oraya qoysunlar. Bu da qəbir qazı, ikinci növüdür. İki cür qazılır, düznə, bir dəfə düznə qazılır və qiblə tərəfə biraz az meyli qazılır, şəbuli qazılır. Ona görə də buna da ləhd deyirlər, çünki qibləyə meyli edilir biraz. Və başa düşdüyü kimi meyil etmək deməkdir. Və Allah subhanətə alələnin adlarında meyil etmək nə deməkdir? Yəni, vacib olan nədirsə, Allahın adları və sifətlərində, üzərimizdə vacib olan nədirsə, ondan başqa bir şeyə meyil edəsən. Vacib olanı yerinə yetirmirsən, başqa bir tərəfə meyil edirsən. Və bu meylin də, ilhədin də növləri var. Birinci növü odur ki, ilhadin birinci növü odur ki, Allahın adları və sifətlərində batilə meyl etmən birinci növü odur ki, yəni ilhadin birinci növü odur ki, Allahın adlarını inkar edəsən, Allahın sifətlərini inkar edəsən. Deməli, Allahın adları və sifətlərini inkar etmək ilhəddir. Çünki vacib nə idi? Onu ispat edəsən. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir, "Allahın bu cür adı var." bu cür var, deməli, biz də onu ispat etməliyik və kim inkar edirsə, vacib olandan başqa bir tərəfə meyil etmiş olur, ilhəd etmiş olur və bu da Ərəf Sürəsinin 170-ci ayəsindəki şəxslərə aiddir ki, onları Allah subhanətəkələ şiddətli 180-ci ayəsidir, şiddətli əzaba düşar edəcəkdir ilhəd edənləri, Allahın adları və sifətlərini inkar edənləri. Adları və sifətlərində olan İkinci meyil isə Allahın özünü adlandırmadığı adla Allah'ı adlandırmaq. Allah subhanət özünə bu cür ad verməyib, insanlar isə Allaha o cür adlar verirlər. Məsələn, nəsranilər, xristiyanlar Allaha ata deyirlər. Atadır. İsa Peygəmbərin atasıdır cüvə. Bu cür ad verirlər və, və ya fəlsəfəsilər Başqa cüradlar qoyurlar Allaha ki, budur. Bu cüradlar vermək özü ilhəddir. Yəni, haqqdan meyil edirsən. Sonra üçüncü növü isə Allahın adları və sifətlərində edilən meyilin üçüncü növü isə bənzətməkdir. Allahı başqasına bənzətmək. Məsələn, Allah eşidəndir, görəndir. Eşidmək, görmək sifəti insanda da var. İnsan da və görür və bu cür insan, Allahı insana bənzədirlər ki, Allahın görməyi insanın görməyi kimidir və ya işitməyi də insanın işitməyi kimidir. Allahı insana bənzətmək də ilhəddir. Dördüncü növü isə Allahın adlarını və səhətlərini Allahdan qeyri bütlərə qoyasan. Bütlərə. Məsələn, o vaxtı Allah sözünü ilah sözünü, ellet sözü adlandırıp, büt'e koyurdular. Bütün bütlerden birinin adı elletdi. Bu da Allah sözünden götürülü. Veya aziz, Allah'ın aziz adı var. Ve bundan, bu adlan addan düzelen üzze adını bütün birine koyurdular. Bu üzzedir. Yani azizdir. Veya menat, büt var adı. Bu da Allah'ın mennan sözünün adından götürülmüştür. Bu cür Allah'ın adlarını bütlərə koyursa ilhad edir. Ve bu cür ilhad edənlerin, meyil edenlerin de cezasını Allah subhanehu teala verecektir. Sonra ilhad sözünün manasını İbn Abbas radiyallahu anhü izah ederek buyurur ki, Allah subhanehu teala deyir, Allah'ın adlarında meyil edirlər. Və deyir ki, yəni şirk edirlər. İbn Abbas bu cür təfsir edir. Deməli, Allahın adlarında bu qeyd etdiyimiz dörd cür meyil edənlər şərik qoşmuş olurlar Allaha. Allaha şərik qoşmuş olurlar. Qəlbəttə ki, müşriklərin də cəzəsi əbəli cəhəmməndir. Və sonra başqa bir izahatda da gəlir ki, İbn Abbas deyir ki, izahat verir ki, Qülhidunə sözünün mənası odur ki, Allahdan qeyrisinə Adlar qoyurlar. İlah adını götürüb, əllət adlandırıb, Allah'tan qeyrisi, bütə qoyurlar. Və ya Aziz adını bütə qoyurlar, üzə adı ilə. Bu cür izahat edir. Bu da İlhədin növidir. Sonra müəllif Əməşin bu ayənin izahatını gətirir ki, Əməş izahat edərək buyurur ki, ayəni təfsir edərək buyurur ki, يُلْحِدُونَ فِي Əsْمَيْهِ Yəni, Allah'ın adlarında meyil edirlər. O deməkdir ki, Allah'ın bu adlara daxil olmayan adları da Allah'ın adları siyasına daxil edirlər. Yəni, Allah'ın Allah'a özlərindən ad verirlər. Bu cür izahat edirlər, izah edirlər. izah edir. Bu da i̇l bir növüdür ki, Allah özünü adlandırmadığı adla Allahı adlandırırsan. Sonra Şeyh Hüseymin ilhədin başqa növbünü gətirir burda ki, həmsinin ilhəd, yəni meyil etmək Allahın adları və sifətlərində deyil, başqa şeylərdə də olur. Məsələn, Allahın ayətlərində, Allahın ayələrində meyil etmək. Vacib olan şeydən qeyrisinə meyil etmək. Bu barədə də Allah s.ə.v. Fussulət surəsinin 40-cı ayəsində buyurur ki, İnnəl-ləziynə yulxidunə fi ayətinə, lə yəxfəvunə aleynə. Ayələrimizdə meyl edənlər bizdən cizli qalmazlar. Ayələrimizi, yəni inkar edənlər, heç də bizdən cizli deyirlər. Yəni onların etdikləri əməllərdən Allah s.ə.v. xəbərdardır. Sonra Allah s.ə.v. buyurur ki, fəmen yul qafin nər xeyrun əmmen yəti aminan yevmel qiyamət tihannamədən atılan çəs yaxşıdır yoxsa qiyamət günü arxayın əmin gələn şəxs sonra buyurur ki, i'malu nəşətum stədiyinizi edin innehu bima tə'maluna basir şüpəsiz ki o nə etdiyinizi görəndir baxın Allahın ailələri barəsində ilhad yəni meyl edənlər Meyil edənlərə Allah s.ə.və zəhənnəm əzabı ilə qurxudur. Və Allahın ayələri də iki qismə bölünür. Allahın kövni ayələri, bir də şəri ayələri. Və kövni ayələri o ayətlərdir ki, Allahın bütün yaratdıqlarıdır. Allahın bütün yaratdıqları məhlugatlar Allahın ayətləridir, nişanələridir. Göylər, yer, Ulduzlar, dağlar, ağacılar, bütün hamısı Allahın nişanələrindəndir. Allahın ayətlərindəndir. Və bu Allahın bu ayətlərində ilhəd etmək, lazım olmayan bir şeyə meyil etmək üç növdür. Üç növə bölünür. Kövnə ayələrdə, Allahın məxlubatlarında. Birinci növ odur ki, eytiqat edəsən ki, bunlar Allahdan qeyrisinə də mənsubdur. Yəni, Eytiqat edəsən ki, bütün məhlukatlar Və ya onlardan bir qismi Allahdan qeyri hər hansı bir Nəyəsə də məxsustur O həm də onlarındır Məsələn, eytiqat edəsən ki, yer Fulan kəsindir, filan bütündür Və ya filan kəsindir, filan kəs baxır O yaradı Və ya göyləri, falan Allah yaradır Göylərin Allah, günəş Allahı Budur, eytiqat edəsən İkinci növü də odur ki Eytiqat edəsən ki, bunlarda Allahdan qeyrisində, Allaha bu işlərdə şərik olan var. Yaratmaqda, bu məxlubatlarda Allaha şərik olan var. Və üçüncü növbü odur ki, eytiqat edəsən ki, bu şeyləri yaratmaqda, onları idarə etməkdə Allaha kömək edən var, köməkçisi var. Bu üç şey eytiqat edərsə, və ya bu üçündən birini eytiqat edərsə, Allahın kövni ayələrində Haqdan batilə meyil etmiş olur. Tabi bunu da Allah subhanətə alə bir ayədə cəm edərək, Səbəh Sürəsinin 22-ci ayəsində cəm edərək buyurur ki, Qulubu alləzina zə'antum min dunilləhi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə Allah subhanətə deyir ki, de ki, yəni o müşriklərə de ki, Allahdan başqa tanrı zənn etdiklərinizi çağırın. Lə yəmlikunə mithqalə zərratın fil səmavəti və lə fil ardi. Onlar Göylərdə və yerdə zərrə qədər bir şeyə sahib deyirlər. O bir birinci yarətdir ki, Allahdan başqaya heç kəs sahib deyil bütün məxlubatlara, yalnız Allahındır. Sonra Allah subhanətə alə buyurur ki, Və mələhum fiyhə min şirkin Nə onların bunlarda və göylərdə və yerdə, yəni bir şərişliyi vardır. Allahla şəriş deyirlər bu məxlubatlarda. Bu da ikinci yarətdir ki, Allaha heç kəs şəriş deyil bu məxlubatlarda. Sonra Allah s.ə. buyurur ki və mələhu minhum min zahir Nə də Allahın onlardan bir köməkçisi vardır. Bu da üçüncə rəd ki bu şeylərdə Allahı kömək edən heç bir şey yoxdur. Və Allahın şəri ayətləri isə Allahın pəxəmbərlərə nazir etdiyi vəhilərdir Bu barədə Allah s.ə. buyurur ki vəlhüvə əyyətun bəyyinətun fī sudurul ləzina əutilə ilmə Ənkəbul sürəsinin 49-cu ayəsidir. Allah subhanət hələ buyurur ki, xeyr, bu Quran elin verilmiş kəslərin sinələrində olan açıq aydın ayələrdir. Quran Allahın ayələridir. Və bu ayələrdə də meyil etmək, batilə meyil etmək, bu da üç növdür. Birinci növ odur ki, Allahın verdiyi xəbərləri inkar edəsən, yalan sayasan. Əgər yalan sayırsa, artıq vacib boyunda vacib olan şey nə idi? Bunu təsdiq edəsən. Artıq meyil etdi. Başqa vacib olandan batil tərəfə meyil etdi. İkinci xəbərlər deyil, hökmlər barəsindədir. Hökmlərə müxalif olasan. Allahın verdiyi hökmlərə müxalif olasan, bu da boyunda olan vacibdən başqa bir tərəfə meyil etmiş olur. Vacib odur ki, muvafiq olasan hökmlərə, lakin bu isə müxalif olur. Bu ikinci növ ilhəddir. Üçüncü növdə odur ki, həm xəbərlər, həm də hökmlər barəsindədir. Bunları təhrib edəsən, yozasan, bu da üçüncü növ ilhəddir. Və bu fəsildə bəzi şeylər, faydalar bəlli oldu bizə. İlinci Allahın adları və sifətlərini ispat etməliyik. Necə ki, Allah subhanət alə ispat edib onu, Peygamber s.ə.v ispat edib. Həmçinin ən gözəl adlar Allaha məxsustur və bu adlar vasitəsilə Allaha dua edilir və kim ki Allahın adlarında batilə tərəf meyl edir onları tərk etmək lazımdır onlardan uzaq olmaq lazımdır həmçinin ilhəd sözünün mənası bəlli oldu və kim batilə tərəf meyl edərsə onun cəzası nədir bunu da bildik ikinci fəsil bu da qısa bir fəsildir salam barəsindədir, Allaha salam barəsində fəslin başlarınızı belədir Lə yuqalu əssələmu ələllahi. Salam olsun Allaha demək olmaz Allaha salam olsun demək olmaz və burada demək olmaz iki mənada başa düşülür, yəni bəyənilmir, yoxsa haramdır və əslində odur ki bu haramdır, bu demək haramdır salam dedikdə əs-sələmu işte, bunun müxtəlif mənaları var mənalarından biri də odur ki salamlamaq əs-sələm ət-təhiyyə deməkdir yəni salamlamaq yəni deyirsən səlləmə fülən səlləmə alə fülən yəni filan kəs filan kəsə salamla, salamladı yəni salam dedi ikinci mənasız odur ki Xəstəliklərdən və nöqsanlardan onu salamat etmək. Salamat mənasıdır yəni. Elə bir ki, sən salam deməklə, həmin şəxsi xəstəlik və nöqsanlardan salamat etmiş olursan. Üçüncü mənası isə odur ki, Allahın adıdır. Əs-sələm Allahın adıdır. Bu da Həşr surəsinin 23-cü ayəsindədir. Allah Subhanehu Teala deyir ki, Əl-Məlik, Əl-Quddus, bir də əs Allahın adları. Əs-Sələm Allahın adıdır. Və təsir başlanır ki, Allaha salam olsun deməyi olmaz. Yəni, deyə bilməzsən ki, ey Rəbbim, sənə salam olsun. Bu cür demək olmaz və Allaha salam olsun, bu cür demək olmaz. Nə üçün demək olmaz? Bunun izahatı var. Ona görə ki, əgər Allaha salam olsun deyirsənsə, onda elə başa düşülür ki, Allahda sanki nöqsan var və nəsə naqisliş var, onun üçün salamatlıq istəyirsən. Allah subhan Subhanahu Teala üçün salamatlıq istəyirsən, ki, Allah özünü bu nöqsanlardan təmizləsin. Onda nöqsanlar var. Sanki elə başa düşülür. Buna görə o zür demək olmaz. Həmsinin sən o zür deməklə sanki Allaha dua edirsən ki, ay Allah, sən özünü salamat et. Bu zür demiş olursan. Ona görə demək olmaz. Və üçün bu fəsli Tövfiq kitabında gətirib? Ona görə ki, bu Allahın əs-sələm adı Allahın kamil sifətlərini göstərir. Allah nöqsan və naqislərdən başdır. Ona görə müəllif bu, fəs bu mövzunu Məhz tövhü kitabında gətirir. Sonra bu barədə müəllif hədis gətirir. i̇bn Məsudun radiyyəli anhın hədisidir. Hədis Buxar və Muslimdədir. İbn-i Məsud radiyyəli anh deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-lə namazda idik. Yəni, fərz namazındaydılər, fərz namazı qılırdılar. Künki fərz namazı samaz çəşində qılınır. Və belə deyirdik biz namazda ikən, o vaxtı sahabələr belə deyərdilər. Əs-sələmu ələllahi min ibadihi Qullarından Allaha salam olsun Əs-sələmu ələ fülən və fülən Fülankəsə və fülankəsə salam olsun Təşəhüddə yəni Bu cür deyirlər, fülankəs fülankəs də rəfatlərdə gəlib ki Zəbrə ilə, minkə ilə bu salam deyirlər namazda işən təşəhüddə. Lakin Peyğəmbər sellem bunu işidir və qadağan edir. Onlara qadağan edir və deyir ki, bu cür deməyin, ki sələm aləllahi, Allaha salam olsun deməyin. Tünkü fəinna allahu və sələm. Tünkü əs -sələm Allah özüdür elə. Allah özüdür əs-sələm. Necə deyirsən, Allaha salam olsun. Allah özüdür əs -sələm. Hər şeydən paş, salamat, nüqsanlardan uzaq Allahdır. Bu duşu, Allah'a salam olsun deyilmir. Çünki salamın, yəni salamatlığın salamatlığa ehtiyacı yoxdur. Əs-sələmdirsə, salama ehtiyacı yoxdur Allah subhanət aləmə. hadis hədis onu göstərir ki, mələklərə salam demək olar. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan etmədi. Həmsinin başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, Ayşə radıyallahu anhəyə Cəbrail salam deyir, Peygamber sallallahu aleyhi vasitəsi ilə salam göndərir, Ayşə də deyir ki, məndən də ona salam denə. Onu göstərir ki, mələklərə salam demək olar. Və bu fəsildə də bəz faydalar var. Faydalardan biri odur ki, salam Allahın adlarından biridir. Və da odur ki, hər bir eyvdən və nöqsandan salamat olan. Hər bir eyvdən və nöqsandan salamat olan. Bu da Allah s.ə.vədir, əs-sələm. Və həmsinin salamın başqa mənası da belli olduğu ki, salamlamak deməkdir. İnsana aittirsə salamlamak, onun üçün əmnamanlık, salamatlıq diliyirsən, Bir manası da odur. Ve hepsinin faydalardan biri de oldu ki, Allah için bu zül demek olmaz. Esselamu ala Allahi. Allah'a selam olsun. Ve faydalardan biri de odur ki, şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izah etti. Ne için demek olmaz. Bunu ne için demek olmaz. Ve izah ettik çünkü bu Allah'ın adıdır. Esselam ile Allah özüdür. Ya faydalardan biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam sahabelərini öyrədir. Çünki hədisin davamı burada qeyd olunmur, lakin Buxari və Müslimdə davamı var. Hədisin ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam öyrədir ki, və Allah'a necə bu demək lazımdır? Necə demək lazımdır və sahabeləri öyrədir. Gözəl şəkildə öyrədir ki, necə deyəsən Ərəfə Peyğəmbər sallallahu öyrədir ki, bu cür deyin. Necə ki biz təşəhhüddə deyirik. Ət-təhiyyatu lillahi vəs-səlavətu vət-təyyibāt. Ət-təhiyyət də əslinə gəlsə salamlamaq deməkdir. əs də salam deməkdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu bu cür məhs Əs-sələmu aləllahi deməyi qadağan etdi. Dedi ki, bu cür deyin. ət lilləhi lillahi vəs-səlavətu vət-təyyibāt. Yəni və gözəl adlar da Allahındır. Allaha məxsusdur. Bu cür deyin. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabələrə bu cür salam verməyi Allaha salam olsun, bu cür salam verməyi qadağan etdikdən sonra səbəbini də başa salır. Səbəb nədir orada? izah edir. Və bu da gözəl faydadır ki, insana səbəbi başa saldıqdan sonra insanın gəlbi rahatlaşır. Bu, hikməti başa düşür ki, nəyə görə qadağan olnudur bu. Və həmsinin bu da elə İslam dininin ən ucaq, ən Ali din olduğunu göstərir ki, Allah, e, Allahın əmrləri və qadağaların hikməti bəyən olnudur. Və faydalardan biri oldu ki, Peygamber s.ə.v təlimi ki, sahabələrə qadağanı başa saldıqda onun halal tərəfini də izah edərdi. Bu da əvvəlki dərsləri də görmüşük. Peygamber səhsələm, nə isə qadağan edirdisə, deyək edir ki, belə etməyin, onun halal tərəfində başa salırdı ki, bu üzrə edin. Və üçüncü fəsil, bu da qısa fəsildir. Və fəsilin başlanğıcı belədir ki, Allahım, istəsən məni bağışla. Sözü. Bu cür demək olar ya yox Allahım, Allahım məhfirli inşiqdə Allahım, Allahım istəsən, istəyirsən isə məni bağışla Bu cür demək olar ya yox Müəllif bu fəsildə Əbu Hüreyranın Rabiyyələrin hədisini gətirir Əbu Hüreyran hədisini gətirir Əbu Hüreyran radiyyələrin hədisini gətirir Əbu Hüreyran radiyyələrin hədisini gətirir Əbu Hüreyran ki Peyğəmbər dedi ki Lə yəqul ahadukum Allahumma ğfirli inşəətə. Heç biriniz Allahım, istəsəm məni bağışla deməsin. Və ya Allahum erhamni inşəətə. Allahım istəsəm mənə rəhmet deməsin, bu zür deməsin. Li'azim el məsələtə. İstədiyini qətiləşdirsin. Qəti gətl şəkillər olsun. Yəni Allahım məni bağışla, Allahım mənə rəhmet. Fe inna Allaha la mukriha lahu Çünki Allah'a nə isə məzhur edən, va'dar edən heç nə yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi bu cür deməyi qadağan etdi. Çünki bunun səbəbləri var və səbəbləri də həm bu hədisdə, həm də başqa bir hədisdə qeyd edir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam. səbəblərdən biri odur ki, əgər insan bu cür deyəsə ki, "Allahım, istəsən məni bağışla." Bu cür desə, onu deyən insan sanki elə fikirləşir ki, əgər desə ki, Allahım, məni bağışla, demək Allahı nəyə səvvadar edirsən? Allah, məni bağışla, əmr edirsən, məzbur edirsən ki, məni bağışla. Ona görə, Allahın istəyirsə, məni bağışla, deyirəm mən. Və bunu deyən insan bu cür fikirləşir. Ona görə Peyğəmbər s.a.v. ona izah etdi çaxırda, yəni belə deməklə, Allah məni bağışla, qətiyyətlə deməklə heç də sən Allahı Allah heç nə məzbur edən vadər edən şəxs yoxdur ona görə qətiyyən demək lazımdır ki, Allahüm məni bağışla Allahüm mənə rəhmət Allahüm mənə ruzi ver qətiyyətlə demək lazımdır və həmçinin nə üçün bu cür demək olmaz çünki bunu deyən şəxs elə düşünür ki sanki bunun o bağışlanmağa ehtiyacı yoxdur. Sanki demək istəyir ki, Allahım, istəyirsən bağışla, istəyirsən bağışlama. Mənsin əhəmiyyəti yoxdur. Sanki belə demək istəyir. Allahım, istəyirsən bağışla, istəyirsən dəsə də, bağışlama, əhəmiyyəti yoxdur mənim üçün. Ona görə bu cür demək olmaz. Çünki əhəmiyyətlidir Allahın onu bağışlanması. Çünki insan daima düşünməlidir ki, Allaha mühtazdır. Allaha mühtazdır. Odur ki, bu cür demək olmaz ki, Allahım məni bağışla, istəyirsənsə məni bağışla. Həmsin başqa bir hədistə ilə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Peyəmbər deyir ki, istəyəndə Allahdan böyük şey istəyin, əzəmətli, yəni, İçiləşməyin ki, Allah s.ə.v. verə bilməyəcəkdir. Çünki Allah s.ə.v. deyən, fəyəmbarsan buyurur ki, Allah'tan, Allahın bəndələrinə verdiyi şeylər onun üçün heç də böyük deyildir. Allah üçün heç nədir? Böyünlüğünə, kişiliklüğünə baxma Allah s.ə.v. Nə istəsən Allah s.ə.v. verir. Odur ki, Allah üçün Allahdan çoxlu istəmək lazımdır. Və belə bir sual meydana çıxır ki, bəs istədikdə Allah subhanətə alə mütləq verəcəkmi? Belə bir sual meydana çıxır ki, elə etiqad etməliyim ki, Allah elə verəcəkdir. Və Şəx Hüseymin cavab verir ki, əgər Allahın qüdrəti, qüdrəti barəsində nəzərdə tutursansa, bəli, Allah onu verməyə istədiyin şeyi nək istəyirsən, verməyə qadirdir. Əgər insanın özü haqqında düşünürsənsə, insana aiddirsə ki, Allah, Allahdan istəsən, mütləq verəcək ya yox, onda belə deyilir ki, duanın, əgər duanın qəbul olunmasına mani olan səbəblər ki, var, o səbəblər aradan qaldırılarsa, onda Allah mütləq istədiyini verəcəkdir. Bəli. O səbəblər də müxtəlifdir yəni duanın qəbul olmasına mani olan səbəblər müxtəlifdir. Səbəblərdə, məsələn, tələsmək. Dua edəsən ki, dua edirsən və tələstirsən ki, Allah tez versin. Və bir müddət edirsən, sonra görürsən, vermərsən, vermir Allah s.ə. tərk edirsən. Əgər tələsirsənsə isə, onda Allah s.ə. verməyəcəkdir. Və həmsinin haram yemək. Haram yemək də duanın qəbul olmasına mani olan səbəbdir. ya haram yiyirsə insan, haram giyinirsə, haram içirsə, onda onun duası etsə vaxt qəbul olunmur. Və həmçinin yəqinliklə dua etməmək və ya qətiyyətlə Allahdan istəməmək hansı ki, fəsildə gəldi ki, istəsən ver mənə Bu də istəyirsə, əlbəttə ki, qəbul olunmayacaqdır duası. Və həmçinin Dua etmək, batil dua etmək, asiliş, bu cür dualar edirsə, əlbəttə ki, bu cür dualar qəbul olunmur. Əmir bil-məruf və nəhyi ənul münkəri tərk edirsə, yenə dua qəbul olunmur. Və ya, Allaha yəqinliklə dua etmirsə, yenə dua qəbul olunmur. Soxulu günahlar edirsə, dua qəbul olunmur. Bu səbəblər aradan qaldırılarsa, mütləq Allah subhanətə alə onun duasını qəbul edir. Lakin insan fikirəşməməlidir ki, nə istəyirsə məhz onu verəcəkdir Allah subhanətə alə. Allah subhanət alə onun duasını üç şeydən biri ilə verə bilər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-lə hədis gəlir. Peyğəmbər s.ə.v-lə deyir ki, əgər hər hansı bir müsəqman Allaha dua edərsə və bu duada günah bir şey olmazsa və qohumluq əlaqələrini kəsm kəsməyən bir şey olmazsa, onda Allah subhanətə alə ona mütləq bu üç şeydən birini verər. Mütləq üç şeydən birini verər. Ya onun duasını qəbul edər, bu dünyada istədiyini verər və ya onu ahirət üçün saxlayar, onun etdiyi duanın əvəzini ahirətdə, cənnətdə verər və ya da O, dua vasitəsilə onun başına gələn müsibətləri ondan uzaqlaşdırar. Üç şeydən birini Allah mütləq edir. Ona görə dua etdişdə düşünməyin ki, Allah vermirsə, deməli, duam qəbul olunmur. Lakin, fişləşmək lazımdır. Bu üç şeydən mütləq biri olur. Bəlkə sənin başına gələn müsibəti bu duan vasitəsilə səndən uzaqlaşdırır və ya bunun əvəzini cənnətə saxlayır. Sonra bir e, məsələ də meydana çıxır ki, əgər bu cür demək olmazsa ki, Allahım, istəyirsənsə məni bağışla, istəsəm mənə ruhu verir, əgər bu cür demək olmazsa, nə üçün istiharə namazında biz deyirik ki, Allahım, əgər bu işin mənim üçün yaxşı olduğunu bilirsənsə, xeyrli olduğunu bilirsənsə, dünyam və həyatım üçün xeyrli olduğunu bilirsənsə, Bu iş məni bu işə yönəldir. Pis olduğunu bilirsənsə, bu işdən, məni bu işdən uzaq et. Və ya, başqa bir dua, deyirsən ki, Allahım, həyatımın, yaşamağımın mənim üçün xeyri olduğunu bilirsənsə, nə qədər ki, mənim üçün xeyrlidir, mənim yaşar. Əgər ölümüm xeyrlidir isə, onda məni öldür. Və bu cür demək olar, ya yox? Və buna cavab verilir ki, bəli, bu cür demək olar. Çünki burada, Sən duanı Allahın istəyi ilə bağlamadın. Bilmədiyin bir şeyi, qeybi bir şeyi Allahın istəyi ilə bağladın. Sən demədin ki, Allahım, istəyirsənsə bunu mənim üçün et. Bu əməli mənim üçün qədərimə yaz. Və ya istəyirsənsə məni yaşat. Sən dedin ki, mənim həyatımın yaxşı olduğunu bilirsənsə məni yaşat. Yenə qətiyyətlə dedin ki, məni yaşat. İstəyirsən isə məni yaşat demədim. Ona görə bunun heç də bu fəslər ziddiyyəti yoxdur. Bu cür demək olar. Bu fəslərə də bəzi faydalar var. Faydalardan biri də odur ki, duada istisna etmək olmaz. İstəyirsən məni bağışlar, istəyirsən isə mənə ruzi ver. Bu cür demək qadağandır. Və həmçinin faydalardan də biri oldu ki, bunun səbəbi bəlli oldu ki, nə üçün? Bu cür demək olmaz. Və bir faydada oldu ki, Allahdan qətiyyətlə istəmək lazımdır ki, Allah mənə bunu ver, Allah mənə ruzi ver, məni bağışla. Və həmçinin faydalarından da biri o oldu ki, nə üçün qadağandır? Bunu Peyğəmbər s.a.v izah edir. Və bu qədər inşallah. Subhanakəllahumma bihamdikə və əşədu ən la ilahə illə və ətubə